«Без мене не знаєш, як і взяться, як і пісню завести, Староженко!» «А де ж ненька старенька? Чому не заводить, не голосить по покійнику? «Франко!» «А коли дають рух якомусь механізму, що має пружину, то тут накручують!» До старовинного годинника підійшов він і взявся накручувати. Переклад Рильського. Шелемаха накрутив грамофон. Трублаїні. Від дієслова накручувати походить іменник накрут. Відповідник до російського іменника завод. Накрут годинника на 24 години. Коли мовиться про складні механізми, що діють не через накрут пружини, дієслово слово «накручувати» не підходить. Замість нього слід тоді послугуватись іншими словами. Наприклад, пускати, пустити. Пустити зразу аж три трактори з живих уст. Заживати, гоїтися, Загоїтися. Дієсловом «заживати» часом користується не з його значенням. Два поранення ніби зажили. Рани мої зажили. Але українська класична література і народне мовлення надавали дієслову «заживати» іншого значення. Зажила вона собі ще того щасливого часу слави доброї панночки Ганна Баринок. Ой, не знав козак, ой, не знав супрун, Як славоньки зажити історична дума. Годі тобі віку мого заживати з живих уст. Коли мовиться про раної виразки, Тоді треба вдаватись до дієслів Гоїтися, загоюватися. І рана гоїться в ясна, Текуча давня сосюра. Рани від опіків на руках і ногах Гоїлись, Гжицький. Загоїться, поки весілля скоїться, Номис. Його рана швидко загоїлась, Шиян. Займатися, працювати, Жити чогось, трудитись чимось, Робити щось, заходжуватися коло чогось, Узятися за щось. Відповідно до російського дієслова займатися у нас часто кажуть «займатися», вельми поширюючи значеннєвий масштаб цього слова і витискаючи ним здавне відомі українські вислови, наприклад, «займатись пасічництвом», замість «пасічникувати». Займатися вчителюванням замість учителювати. Займатися столяруванням замість столярувати. Основне значення дієслова «займатися» – починати горіти, спалахувати. І в той час керти клуня зайнялися, Шевченко. Значення цього дієслова часом поширювали Вживаючи стосовно навчання Революцією я тоді не займався Проте зовсім темним не був Читав різні книжки Яновський Я багато висловів Які можуть заміняти дієслово займатися Жити з чогось або чимось І діти батько його жили з кровецтва З живих уст Він живе хліборобством Грінченко. Трудитися чимось. У нас тут усі трудяться гончарством із живих уст. Робити щось. Наталці треба не письменного, а хазяїна доброго, щоб умів хліб робити. Котляревський. Усі ці вислови, взяті з народних джерел, цілком можуть замінити оті штучні конструкції з дієсловом «займатися» на зразок займатися кравецтвом, займатися хліборобством. Замість казати «брат зараз займається і не може піти в кіно», слід «брат зараз працює». Замість треба займатися самим собою,